și codrul aproape, Pe-ntinsele ape, sau am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, Nu voi, sicriu bogat, Ci-mi împlătiți un pat Din tinere ramuri. Și nimeni urma mea Nu-mi plângă la creștet, Doar toamna glasă dea Frânzișului veșted. Pe când cu zgomot cad izvoarele într una Alunece luna prin vârfuri lungi de brad, Pătrânză talanga al serii recevând Deasupra-mi teiul sfânt să-și scuture creanga. Cum nu-i mai fi pribeag de-atunci înainte, Mortroienii cu drag aducerea minte, Lucefer cerăsar, din umbra de cetini, fiind un prieteni, o să-mi zâmbească iar, va geme de patemi al mării asprucând, ci eu voi fi pământ în singurătate-mi. Lectura Maia Martin